Si hagués sabut que això s'acabaria així, no hauria acceptat la maleïda feina. I em va fer mala espina des del principi. Vinga, home, aguanta. Ah. Ah. És una ferida de no res, Martin. Ja falta poc per arribar a l'hospital. Ah. Ah. T'he dit que l'hospital no. Necessito un metge i no un hospital. Porta'm a l'hotel Herbreu. Ja sé que vols dir. Et juro que t'entenc. Si et porto a un hospital, la policia vindrà a detenir-te i t'enviaran a la presó. Però és que amb aquesta ferida no tenim temps d'arribar a l'hotel d'aquest metge, que no ho veus. A l'hotel Herbrau, plau. Ara el més important és salvar-te, eh? Si és on tenen? Afanya't a l'hotel Herbrau! Ja ho deia jo, que no et pots embolicar amb les dones. T'ho suplico, Robi. Porta'm a veure el doctor Tenma. Tenma. monstre. No suporto aquesta feina. Dos mesos abans. Procura ser educat. En una situació normal, l'home que coneixeràs ara no acceptaria mai entrevistar-se amb algú com tu. Doncs potser que li demani un autògraf. Una ximpleria així i et pela. Endavant. Li presento un subordinat meu, en Martin. Molt bé, tu ja t'n pots anar. Eh? Ves'n, fes el favor de deixar-nos sols. és ah, clar. Tu'ho repeteixo i si les pifies et matarà. No res que m'assegui aquí. Endavant. Quant de temps fa que treballes pel bebé? Doncs deu fer uns tres anys. I abans d'això? Vas estar a la presó, oi? Quant temps? Vuit anys. Per homicidi? Exacte. És una condemna curta per un homicidi. Em van deixar anar per bona conducta. I a la feina també tens fama de portar-te bé? Faré el que em digui. Faré tot el que sigui, menys. Menys què? Menys res que tingui a veure amb dones, això no. Caram. No és que estigui en situació de poder triar, ja ho sé... Però, si pogués ser, no m'agrada gens embolicar-me amb temes de dones. Doncs és una dona. Durant uns quants dies, vull que la segueixis a tot arreu. Vull que siguis la seva ombra. I ja hi tornem a ser. Aniràs a Dusseldorf i la portaràs fins aquí. Si dius que no t'agrada embolicar-te amb dones, ets ideal per aquesta feina. Així la faràs d'una manera estrictament professional. La senyoreta Eva Heinemann? I tu qui ets? Em dic, Martin. Bé, de fet és igual, com em digui. He vingut perquè m'han encarregat que l'acompanyi fins a Frankfurt, que vigili que no li passi res. Qui? Un home amb ulleres, molt seriós i que duia un vestit molt car. Un home amb ulleres? No deu ser un amic d'en Roberto, oi? Miri, jo no en sé gran cosa, tampoc, però semblava un peix gros. En fi, no ho sé, vostè decideix. A mi tampoc m'entusiasma el tema. M'estan perseguint, necessito ajuda. Vaja... Acceptaries fer-me de guardespatlles? Home, suposo que, en certa manera, és el que m'han encarregat. Espera't aquí. Té. Marxem, el que sigui, abans de deixar-me assassinar per aquell porc. Aquesta dona em fa mala espina. Com remena el cul. I el perfum. No va venir ganes de vomitar. No la suportaré, aquesta feina. Què et passa? Per què no dius res? No ho sé, no passa res. Podem parlar, si vol, esclar. De fet, no en tinc ganes, tampoc. Molt bé, doncs estarem callats. Tens alcohol? Entens o no? Ho sento, però jo no bec. Doncs me'n vaig al bar. Va, una dona tan guapa viatjant sola. Em sembla que està de sort preciosa. Ah, sí, tingui. Li dono la targeta del hotel que m'estaré. Si li ve de gust venir-me a veure... Ui, ui. Es pot saber què fas. Però què fa ella? M'ha demanat un globi i jo... Ah, no. ah. Ni se t'acudeixi posar-li la mà al damunt. Ah! Ah! Ah! ah oh. Per què estàs tan callat? Ja li he dit que, si vol, podem parlar. No veus ni una gota d'alcohol? Per què? La meva mare era alcohòlica. Però vostè, vostè ja pot veure, no em fa res. Segur que la teva mare no podia passar sense l'alcohol. Suposo. Segur. I jo tampoc puc estar sense veure, saps? Endavant, ja pot parlar, l'escolto. Si és que no vol menjar en silenci. És llarg d'explicar. No passa res, endavant. Una vegada... ...vaig estar promesa. Amb un... ...amb un metge japonès. Tenia unes mans d'or. I llavors? Llavors el vaig voler matar. Vaig estar a punt de disparar-li. Què? Estàs sorprès? Et sorprèn que el volgués matar després del que em va fer? Però no li vas disparar. Comparat amb mi... Això teu no és res. Vaja, què carai vols dir amb això? Vinga, digues. Vull dir que jo sí que vaig disparar. Quan la vaig trobar amb un altre home al llit, li vaig disparar a ella i a ell fins que em vaig quedar sense bales. L'habitació feia olor de sang d'home i de dona i de perfum. De cop em vaig adonar que jo era l'única persona viva de l'habitació. Què n'eiximplaria, tu? Oi que sí? Mm. <laughs> Jo no la suporto, aquesta feina. L'home que em va contractar ens espera aquí. Escolta, vas dir que eres un assassí, no? Doncs no em toquis. Quina habitació? Ja t'hi acompanyo. Tu no vas prou ben vestit per entrar en aquest hotel. Esperem aquí. És l'habitació 1014. Quin personatge? No tinc ni idea de què li vol dir aquesta dona, l'home de les ulleres. Però si ella s'hi nega... La meva feina s'haurà acabat. I ja no hauré de tornar a veure. Què passa? Caram, t'has quedat pàlida. Ha sigut millor del que m'esperava. Diuen que podem gastar tant com vulguem. Vinga, què esperes? Marxem. Que marxem? A on? De botigues, home. No la suporto, aquesta feina. Entrem aquí. Aquí venen roba de mà. clar, per això mateix. Tu també t'has d'arreglar, no? Mira, Eva, jo ja vaig bé així. No, així no vas bé. Els homes que van amb mi no poden anar amb aquesta pinta de pelacanyes. Mm, aquest no està malament. A veure una corbata. Kenzo. Hm? Mm? Vinga, emprova-te-la. Jo amb corbata. Això no hi ha qui ho aguanti. Com et va? Doncs... Uh... Cora, em sembles una altra. Però la corbata tan fluixa no m'agrada gens. Fes el favor de posar l'esquena dreta. Si camines així, et sortirà un gep. I què? Jo sempre camino així. Doncs així no és com s'ha de caminar. D'ara endavant em faràs de guarda i ja ho saps. I jo vull anar tot arreu sense haver-me d'avergonyir de l'home que va amb mi, queda clar? És la teva feina, no? Sí, suposo que és la meva feina. Treu al colze de la taula. Eh? Agafa la forquilla amb l'esquerra i el ganivet amb la dreta. Mm. I no facis soroll quan m'esteguis. Mm. Mm. Així era veritat. El que? Tot el que em vas explicar. Que ets filla d'un home que va ser director d'un hospital molt important. Et pensaves que m'ho inventava? Fins que vam arribar aquí em... em semblava que eres una borratxa i prou. Mm. I no ho sóc? És evident que véns de bona família A què? és el meu jo de veritat, Martin Per fi l'Eva Hyne me'n torna estar al lloc que li correspon al seu lloc Què és això? Una invitació per a una festa Una festa? Sí, forma part de la feina que m'han encarregat La feina? M'han encarregat que vagi a unes quantes festes Només això? Doncs me n'alegro per tu. Està bé, aquesta feina. Tu vindràs en mi. Què? Ets ideal per acompanyar-me i em faràs de guardaespatlles. Cada vegada m'agrada menys aquesta feina. Sí. Què me'n dius? Suposo que tu aquí et deus sentir com a casa, no? <totipos> sí? <totipos> <totipos> oh, sí. <totipos> <totipos> De què carai riuen? De què carai parlen tota aquesta gent? Del temps? De la borsa? No entenc No entenc ni l'idioma. Em poso malalt, només de veure'ls. Ah, eres aquí. Tranqui·la, no t'amoïnis per mi. Tu, passa tu bé. Ens n'anem. En eh? Que ens n'anem! En eh... Uh, però... un moment! No hi és, en aquesta festa. Avui ja hem acabat la feina. Que no hi és? Qui? Sortim, vinga. Eh? M'és igual on anem, però me'n de pressa. En aquell moment no vaig entendre... per què li tremolaven les mans. He sobreviscut un dia més. Per què ho dius, això? No em vas dir que ara tornaves a estar al lloc que et corresponia? Aquesta és la vida que feia abans. Vaig pensar que si acceptava el que em deien, tornaria a ser la mateixa d'abans. Però ara, l'únic lloc que hi estàs bé és el bar, és això, oi? El bar tampoc és el meu lloc, no és aquí ni allà. Jo, jo ja no puc anar enlloc, vagi on vagi, no hi encaixo. Ho sé, ho sé de sobres. Saps una cosa? Quan s'acabi aquesta feina, sé que em mataran. Vaig pensar que almenys seria millor que moria a Dusseldorf a les mans d'en Roberto. Eva, és millor morir ben vestida. És això el que vaig pensar. Però si has de morir... És igual, oi? Llavors vaig tenir ganes de protegir-la. El passa sempre, tinc aquest maleït costum. Semblava un cas perdut, però en aquell moment vaig decidir protegir-la. Ah, som, somdena, per què has deixat que et fessin això? No ho entenc. Això és el que li vull explicar al doctor Tenma. Aguanta, ja arribem. Només una mica més, noi. La corbata, si no hagués sigut per la corbata, no hauria hagut d'anar a aquest lloc a veure el que he vist. Malaïtcia... Episodio 59. El hombre que vio al diablo.